saudara tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bertemu kita dalam uh, siri uh, kuliah bulanan uh, mem, uh, membaca Kitab Riyadhus Solihin karangan uh, Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan untuk uh, makluman tuan-tuan dan puan-puan pada uh, malam ini, uh, masih lagi berbaki beberapa hadis di dalam bab ke-11 bab mujahadah bab mujahadah berjuang keras mengendalikan atau mengawal hawa nafsu atau berjuang mengawal hawa nafsu dan untuk malam ni kita teruskan dengan membaca hadis yang ke-106 uh, dan uh, Uh, kita uh, sebolehnya lah mungkin agak banyak uh, agak panjang juga hadisnya tapi kita juga bacakanlah lah hadis-hadis yeah. uh, yang berbaki dalam bab ke-11 mengenai mujahadah ini hadis uh, 106 al-ashir an Anas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yatba'u al-maita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluh Fa yarji'u thnan wa yabqa wahid Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluh 10 dalam bab sebelah ini Daripada Anas radhiyallahu anhu Daripada Rasulullah alaihi wasallam uh, Baginda bersabda uh, Apa yang akan mengikuti Jenazah itu ialah tiga perkara Keluarganya, hartanya Dan amalnya Maka uh, Yang uh, Maka dua akan Dua akan pulang kembali Manakala hanya satu Sahaja yang tinggal ia akan pulang ialah keluarga Dan hartanya, manakala yang akan Tetap tinggal ialah Amalnya Hadis Raya Bukhari dan Muslim من الحديث رقم 107 ال 11 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك ك11 daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda syurga itu lebih dekat kepada salah seorang daripada kalian uh, lebih dekat daripada tali uh, tali uh, slippernya dan rakyat itu begitu juga hadis raih bukhari hadis 108, lapan al-thani abi firasin rabi'a ah ibni kaab al aslami khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wanahli Sufah radhiyallahu anhu, kata, "Kuntu abitu ma' Rasulillah, Rasulullah Sallam, fatahihi bi waduhi wa hajatih, fakal selni. Fakulat asaluka murafatak fil jannah. Fakal awa ghaib r dzalik. Fakulat huwa dzak. Fakal faa'aini' ala nafsi ka bi kathratis sujud. Alisyan kadoblas dar pada Abu Firasa Rabi'ah bin Kaab Al Aslami ada pembantu peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga termasuk dalam kalangan ahli suffah dia berkata saya bermalam bersama nabi sallallahu alaihi wasallam maka saya membawakan air wuduk baginda dan me melayani hajat baginda setelah itu baginda berkata mintalah daripada-ku maka aku katakan saya meminta saya meminta untuk menemani engkau di syurga. Lalu baginda bersabda, uh, Tidak ada selain daripada itu, Saya katakan, Itu sahaja permintaan uh, saya. Maka baginda bersabda, uh, Bantulah aku atas dirimu, Dengan memperbanyakkan sujud, Hadis riwayat uh, Muslim. Kemudian hadis yang ke seratus milan al-thalith al-ashar عن Abi Abdullah ويقال Abu Abdul Rahman ثوبان Mawla Rasulullah SAW قال سمعت Rasulullah SAW يقول عليك بيكاثرات السجود فإنك لن تسجد لله سجدتا إلا رفعك الله بها درجة وحتى عنك بها خطيئة rawahu Muslim hadis ke-13 daripada Abu Abdullah Harri yang mengatakan Abu Abdul Rahman Tauban maula Rasulullah maula di sini bermaksud uh, bekas hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu dia berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hendaklah hendaklah kamu memperbanyakkan sujud kerana kamu tidak melakukan Uh, satu sujud untuk Allah uh, uh, atau kerana kamu uh, atau kerana tidaklah kamu melakukan sekali sujud untuk Allah melainkan dengan sujud itu Allah mengangkat uh, darjat kamu uh, dan menghapuskan uh, uh, satu dosa ya, melainkan Allah uh, meninggikan satu darjat mening meninggikan satu darjat dan menghapuskan satu dosa, ya buat uh, buat kamu. Hadis riwayat uh, Muslim. seterusnya hadis 110 ulo al-Rabi' ashar, an Abi Sufyan Abdullah bin Busur uh, al-A'slimi radhiyallahu anhu, kata, qal, kata Rasulullah Sallallahu Sallam, "Hayrul nasi man tala umroh wa hasna amalu." Hadis ke-14 daripada Abu Safwan ibn Abdullah bin Busur Al-Aslami dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebaik-baik manusia ialah orang yang umurnya panjang dan bagus amalannya Hadis riwayat Tirmizi dia berkata hadis hasan seterusnya hadis yang ke-111 barangkali hadis ni sedikit panjang justru memadai dengan Uh, dibaca terjemahannya maka kita perhatikan terjemahan hadis 111 ke-15 yang ni hadis ke-15 dalam bab ni daripada Anas radhiyallahu anhu dia berkata uh, pakcik saya Anas bin An-Nadhar uh, radhiyallahu anhu tidak ikut serta dalam perang badar uh, maka dia berkata Ya Rasulullah uh, saya tidak turut serta dalam perang pertama yang kau berperang melawan kau musyrikin demi Allah jika Allah memberi kesempatan kepadaku untuk uh, aku memerangi orang-orang musyrikin tentu sahaja Allah akan memperlihatkan apa yang aku akan lakukan maka tatkala dalam perang Uhud kau muslimin dalam keadaan terdesak dia berkata ya Allah aku mohon maaf kepadamu Terhadap apa yang telah dilakukan oleh mereka. Maksud beliau ialah para sahabat. Dan aku melepaskan diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka. Maksud beliau ialah kaum musyrikin. Kemudian dia maju ke hadapan. Dia menemui Sa'ad bin Mu'az. Maka dia berkata. Wahai Sa'ad bin Mu'az. Surga itu. Demi. Uh, pemilik Kaabah yani Demi Allah Aku benar-benar mendapati uh, ben, Aku benar-benar mencium baunya Dari sudut arah Bukit Uhud Sa'ad berkata Maka saya tidak uh, Kuasa uh, Maka saya tidak kuasa melakukan Ya Rasulullah Apa yang dia lakukan Berkata Anas bin Malik Maka kami uh, Mendapati pada Tubuh beliau lapan puluh uh, kami mendapati pada tubuh beliau yani beliau gugur syahid dalam perang Uhud itu kami mendapati pada tubuh beliau lapan puluh lebih luka lapan puluh lebih luka uh, akibat tusukan pedang akibat tusukan pedang dan tusukan tombak serta bidikan panah kami mendapatinya terbunuh dan telah dicincang oleh kaum musyrikin sehingga tidak seorang pun mengenali beliau selain atau kecuali uh, saudara perempuannya yang, menge yang uh, mengenali hujung jari jemarinya Anas berkata kami uh, berpandangan bahawa uh, ayat berikut ini turun khusus uh, uh, khusus ke atasnya dan orang-orang yang serupa dengan beliau iaitu firman Allah min al-mu'minin arijalun sadaqu ma'ahadullah alayh dalam kalangan orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Surah Al-Azab ayat eh, 23 hingga ke akhir ayat hadis Bukhari dan eh, Muslim seterusnya hadis 112 juga kita baca terjemahannya hadis ke-16 daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari RA dia berkata, tak kala turun ayat sedekah kami, iaitu kami orang yang yang yang yang yang bekerja seharian kami menanggung di atas bahu kami kami bekerja dengan menanggung dengan dengan apa dengan memikul di atas kami uh, untuk mendapatkan upah agar kami dapat bersedekah lalu datanglah seseorang uh, lelaki itu bersedekah dengan sesuatu yang banyak sekali mereka berkata orang ini riak setelah itu datang lelaki yang lain pula bersedekah dengan sekadar satu sah segantang mereka berkata sesungguhnya Allah tidak memerlukan euh, sedekah satu sah lelaki ini maka Allah menurunkan firmannya alladzina yalmizunan mutawirina minal mu'minin nafis sadaqat walladzina la yajuduna illa juhdahum kaum munafiq, golongan munafiq iaitu orang-orang yang mencela kaum mu'minin yang bersedekah secara sukarela dan mencela orang-orang yang uh, tidak memperoleh untuk disedekahkan selain daripada sekadar kesanggupannya, ini yani, melainkan sekadar apa yang mereka mampu. Surah Taubah ya 78. Seterusnya hadis yang ke 113 terakhir dalam bab ke-11 ini hadis ke-17 dalam bab ini daripada Said bin Abdul Aziz bin Rabi'ah bin Yazid bin Abu Idris al-Khoulani al daripada Abu Dharr Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi dalam sebuah hadis yang, yang beliau riwayatkan atau eh, dalam sebuah hadis yang baginda riwayatkan daripada Allah yang Maha Suci lagi tinggi. Allah berfirman, Wahai hamba ku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram dalam kalangan kamu. Maka janganlah kam, maka janganlah kalian saling uh, menzalimi atau menganiaya. Wahai hamba ku, kalian semua dalam keadaan sesat kecuali mereka yang aku beri, per, beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk hidayah daripada ku Niscaya aku akan beri petunjuk Wahai hamba ku Kalian semua dalam keadaan lapar Kecuali mereka yang aku beri makan Maka mintalah maka, makanan daripada ku Niscaya aku akan beri makanan kepadamu Wahai hamba ku Kamu semua dalam keadaan tidak berpakaian Kecuali mereka yang aku beri pakaian Maka mintalah pakaian daripada ku, niscaya aku akan beri kamu pakaian. Wahai hamba ku, kamu selalu berbuat dosa pada waktu malam dan siang. Padahal aku mengampuni semua dosa, maka mohonlah keampunan daripada ku, niscaya aku akan mengampuni kamu. Wahai hamba ku, sesungguhnya kamu tidak dapat berbuat sesuatu yang membahayakan kamu tidak dapat berbuat sesuatu yang membahayakan aku dan kamu tidak dapat berbuat apa yang menguntungkan aku wahai hamba-ku andai andai andai kata andainya orang uh, orang yang pertama sehingga orang yang terakhir daripada kalangan manusia dan jin semua mereka ibarat satu hati yang paling bertakwa di antara kalian maka hal itu tidak menambah sedikit pun kebesaran kerajaanku wahai hamba-ku andai andainya orang yang pertama sehingga orang yang terakhir dalam kalangan manusia dan jin semua mereka ibarat satu hati yang paling uh, jahat paling buruk di antara kalian tentu hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun daripada kerajaanku Wahai hamba ku seandainya orang pertama sehingga orang yang terakhir dalam kalangan manusia dan jin berdiri di atas satu lapangan. Mere, lalu mereka memohon daripada ku dan aku mengurniakan lalu aku perkenankan permohonan mereka setiap seorang daripada mereka. Nah saya hal tersebut tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, melainkan seperti mana jarum jika dimasukkan ke dalam uh, ke dalam uh, lautan. Wahai para ham, wahai para wahai hamba ku, sesungguhnya semua itu adalah amal amal kamu. Aku menghitungnya untukmu Kemudian aku memenuhi balasannya untuk kamu Maka barang siapa mendapati balasan yang baik Maka hendaklah dia memuji Allah Dan barang siapa mendapati selain daripada itu Maka janganlah dia uh, menyalahkan sesiapa Kecuali dirinya sendiri Sa'id berkata Adalah Abu Idris jika dia menceritakan hadis ini Dia berlutut di atas kedua-dua uh, kakinya hadis lewat Muslim uh, kami merayakan daripada Imam Ahmad bin Hanbal ucapan beliau penduduk Syam tidak memiliki hadis yang lebih uh, mulia, lebih bagus daripada hadis ini baik tuan-tuan dan perempuan kita perhatikan hadis-hadis yang telah kita baca uh, tadi uh, bermula dengan hadis yang ke 106 tadi penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal keadaan orang yang mati bagaimana jenazahnya akan di diiringi oleh tiga perkara keluarganya hartanya dan amalnya lalu dua daripadanya akan akan berlalu akan meninggalkannya manakala hanya satu sahaja yang tinggal keluarga dan hartanya akan pergi meninggalkannya meninggalkan jenazah itu manakala hanya amalan sahaja yang akan terus kekal di sisi uh, jenazah itu apa yang dapat disimpulkan daripada hadis 106 ini dalam bab mujahadah yang pertama anjuran supaya manusia uh, bersungguh-sungguh menjaga uh, Memberi perhatian terhadap apa yang kekal berbanding apa yang akan berlalu pergi meninggalkannya dikala dia meninggal dunia. Tidak lain dan tidak bukan amalan salih. Anjuran supaya seorang itu ber, memperbayarkan amal salih. E, agar amalnya itu dapat menjadi penemannya di dalam e, kuburnya. Di orang ramai semua meninggalkan dia, lalu kusudahannya dia tinggal uh, keseorangan. Juga dalam hadis ini menjelaskan kepada kita hakikat apa sebenarnya yang yang benar-benar bermanfaat. Hakikat apa yang benar-benar bermanfaat kepada seseorang itu tidak lain dan tidak bukan amal baiknya hanya amalan baik sahaja yang akan uh, yang akan dibawa bersama ke dalam kubur hanya amalan baik sahaja yang akan benar-benar memberi manfaat kepada seseorang itu di dikala dia sudah uh, berpindah ke alam barzah dalam perjalanannya menuju ke alam uh, akhirat justru menjadi keutamaan wajarnya menjadi keutamaan bagi setiap seorang itu agar dia memberi perhatian kepada amalan salihnya memperbanyakkan amalan salih sedangkan harta benda yang banyak Demikian, ahli keluarga, itu semua tidak akan, uh, uh, harta yang banyak tidak akan membantu seorang di, setelah dia meninggal dunia. Sepertimana kesedihan ahli keluarga juga tidak akan memberi apa-apa manfaat kepada dia. Hanya sahaja jika dia memberi tarbiah, memberi didikan dan pengajaran yang baik kepada ahli keluarganya kepada isteri dan anak-anak e, maka itu termasuk dalam amalan amalan soleh yang e, yang dapat dia tinggalkan untuk dia menuai manfaatnya di hari akhirat seterusnya tuan-tuan hadis yang ke-107 penjelasan Nabi SAW surga itu lebih dekat kepada salah seorang daripada kalian berbanding tali selipanya dan api neraka juga demikian apa yang dimaksudkan dengan hadis 107 ini ialah betapa dekatnya jalan yang membawa ke syurga seperti mana betapa dekatnya betapa hampirnya jalan yang membawa ke, syurga, ke neraka billah. maka amalan ketaatan itulah yang akan membawa ke syurga sedangkan amalan maksiat itu membawa ke api neraka Justru hadis ini menjelaskan bahawasanya kedua-dua, amalan ketaatan dan juga amalan kemaksiatan adalah di antara uh, semudah-mudah perbuatan. Semudah-mudah perbuatan. Jangan difikirkan amalan ketaatan itu sukar berbanding amalan maksiat. Realitinya kedua-duanya adalah mudah buat mereka yang Allah mudahkan kepadanya maka barang siapa yang Allah mudahkan kepadanya amalan ketaatan maka itu maka itulah nikmat uh, untuk disyukuri sedangkan barang siapa yang mendapati dirinya mudah melakukan maksiat dan kemungkaran maka hendaklah dia beringat berwaspada dan kembali ke pangkal jalan walau apa pun, kedua-dua amalan ketaatan dan amalan maksiat adalah mudah amalan ketaatan yang membawa ke syurga mudah bagi yang Allah mudahkan untuknya seperti mana juga amalan maksiat yang membawa ke api neraka juga mudah jika seseorang itu memilih jalan tersebut kemudian hadis yang ke 108 hadis 108 ini menjelaskan kepada kita sebuah kisah, sebuah peristiwa yang berlaku kepada Abu Firaz Rabiah bin Ka'ab al-Aslami beliau ini beliau sama seperti Anas bin Malik yang telah berkhidmat menjadi khadam menjadi pembantu peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu satu satu uh, satu kemuliaan uh, buat mereka kerana dapat berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. Jadi beliau menceritakan peristiwa bagaimana uh, beliau pernah bermalam di di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu pada satu masa beliau membawakan air wuduk Nabi di samping melayan melayani hajat keperluan baginda maka melihat khidmat yang diberikan oleh Abu Firas Rabi'ah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargainya Rasulullah menghargai uh, bantuan yang diberikan oleh Abu Firas kepada baginda. nak kata bahawa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh sekali daripada sifat sombong, membongkak. Uh, Baliknya baginda bersikap tawaduk dan menghargai uh, khidmat pertolongan yang diberikan. Sekalipun datang daripada seorang khadam seorang pelayan pembantu peribadi maka nabi berkata kepada abu firas mintalah daripada aku yakni uh, uh, dengan kata lain memandangkan bahawa engkau telah membantu aku maka uh, apa agaknya hajat uh, yang engkau inginkan daripada aku untuk aku tunaikan yakni sebagai balasan untuk aku uh, supaya aku dapat membalas budi yang kau telah uh, tunjukkan, uh, yang kau telah berikan kepada aku. Dan kita lihat Abu Firaz yang meriwatkan peristiwa ini, dia mengatakan, uh, aku meminta aku meminta agar dapat menemani kau di dalam syurga. Aku meminta agar dapat menemani kau di syurga. Lihat ketinggian ketinggian uh, sahabat ini, kefakihan dan kecerdasan beliau. Beliau mempunyai pandangan yang jauh. Beliau melihat jauh, mengutamakan apa yang Uh, yang kekal yang yang penting berbanding apa yang sementara dan hina Abu Firas khadam pembantu peribadi Rasulullah yakni seorang anak muda seorang anak muda tadi yani, saya boleh mengandaikan bahawa umur Abu Firas ketika itu kemungkinan besarnya belasan tahun ini bukan orang bukan lelaki dewasa belasan tahun seperti mana halnya dengan Anas bin Malik. Tetapi sekalipun umur beliau muda, tetapi beliau mempunyai pemahaman yang cukup cukup besar, cukup matang, berfikiran sangat jauh. Justru apabila Nabi menawarkan kepada dia supaya meminta apa sahaja daripada baginda beliau mengatakan aku meminta agar dapat menemani kau di dalam syurga Maka ternyata bahawa reaksi balas yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan e tidak ada selain daripada itu, iaitu eh, permintaan yang kau eh, minta itu adalah satu yang satu yang uh, luar biasa, bahkan itu itu, itu satu perkara yang, yang yang yang besar, yang kau akan hanya dapati hasilnya di akhirat nanti. Barangkali kau ada permintaan yang lain yang yang dapat aku berikan dengan dengan segera ketika itu di dalam majlis itu dan seumpamanya maka nabi kata ada ada barangkali ada permintaan yang selat yang lain yang lain uh, selain daripada itu tetapi ternyata Abu Firas dia telah bertekad dan pada fikiran beliau hanya itu sahaja yang yang beliau inginkan maka beliau mengatakan e, itu sahaja permintaan aku maka di situ nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya bantulah aku atas dirimu yani aku ingin membantu engkau tetapi dalam masa yang sama engkau kena bantu aku buat diri engkau Ini bukan orang lain aku ingin membantumu tetapi engkau perlu melaksanakan sesuatu untuknya maka bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyakkan sujud jangan kita jangan salah faham tentang apa maksud memperbanyakkan sujud sama sekali bukan maksudnya dengan seorang itu ya uh, turun sujud dan mengulanginya berkali-kali Bukan itu maksudnya. Tapi apa yang dimaksudkan, bantulah aku atas dirimu untuk memperbanyakkan sujud, yakni memperbanyakkan salat, memperbanyakkan salat sunat. Jadi apa yang dapat disimpulkan daripada hadis 108 ini, ialah bahawasanya syurga hanya dapat dikecapi dengan seseorang so, itu bersungguh-sungguh dalam menaksanakan ketaatan, di samping bersungguh-sungguh dalam menjauhi hawa nafsu yang mendorong manusia kepada kemaksiatan dan kemungkaran, maka syurga itu sama sekali tidak akan dikecapi dengan sekadar berangan-angan dan bermimpi-mimpi. Dan kita lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Rabi'ah, khadam pembantu peribadi Rasulullah. Nabi ajar mengajar dia tentang cara yang dapat meninggikan darjat untuk seorang itu kecapi agar dengan darjat itu mereka dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga juga dalam hadis ini dapat kita lihat bagaimana keprihatinan para sahabat keprihatinan para sahabat mahu bukan hanya berdamping dengan Rasulullah di dunia bahkan mereka ingin terus berdamping dengan Rasulullah di hari akhirat dengan kata lain tuan-tuan sekiranya pada hari ini kita mendengar begitu banyak program program cinta Nabi program cinta Nabi cinta Nabi cinta Nabi dengan sebahagian pihak berselawat berkasidah bahkan dengan melakukan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlu pun para sahabat, tetapi mereka memberikan alasan dibolehkan untuk mereka berbuat demikian kerana yang penting adalah niat, yang penting adalah menzahirkan rasa cinta mereka itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat mereka ini kita tegaskan bahawa mereka bukanlah golongan pertama yang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukanlah golongan yang istimewa, yang unik, yang tidak ada yang tidak ada kumpulan manusia seperti itu sebelum mereka. Sebaliknya sebelum datang generasi-generasi Islam para sahabat telah mendahulu yang lain dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal lagi kita lihat para sahabat manusia yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan kita katakan para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam merekalah ummahatul mukminin yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ternyata bahawa mereka tidak pernah mengada-adakan amalan-amalan pononya atas dasar rasa cinta kepada Nabi, amalan-amalan yang tidak menepati sunnah, amalan-amalan yang menyalahi sunnah. Sebaliknya para sahabat, generasi kumpulan umat Islam yang paling patuh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dalam hadis ni daripada sudut yang lain menjelaskan kepada kita tentang harusnya air wudu itu dibawakan untuk orang lain yang sehat. Seperti mana yang dilakukan oleh Rabiah, beliau membawakan air wudu untuk Nabi saw. Uh, tidak ada masalah di situ. Itu bukanlah tanda kesombongan dan sebagainya kesombongan, itu, itu adalah itu adalah masalah hati. Adapun seseorang yang yang uh, ingin uh, membawakan sesuatu untuk seorang yang, yang dikasihinya termasuklah dengan membawakan air wuduk, maka dari sudut hukumnya itu adalah uh, itu adalah uh, harus. Tidak ada masalahnya. Juga kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam prihatin dan mengambil peduli tentang keadaan para sahabatnya sehingga kan baginda mengajarkan kepada Rabi'ah cara-cara untuk beliau dapat masuk ke syurga, dapat meraih tempat di dalam syurga. Nabi ajarkan yani Nabi tak Nabi tidak lokek ilmu, Nabi tidak kedekut ilmu. Nabi ajarkan kepada dia supaya memperbanyakkan solat sunat. Dan menariknya tuan-tuan, Rabi'ah pembantu peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab beliau terdiri dalam kalangan golongan ahli suffah. Ahli suffah ialah orang-orang yang miskin, para sahabat miskin yang bukan daripada kalangan penduduk Madinah, bukan golongan ansar, rata-ratanya kaum muhajirin. Mereka golongan yang tidak berharta, bahkan tidak ada kaum kerabat di Madinah itu. Justru mereka tinggal di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di bahagian belakang. Mereka tinggal di situ mereka bermalam di dalam di dalam masjid. Masjid itulah rumah mereka. Dan ternyata bahawa kebanyakan para sahabat begitu. Kebanyakan para sahabat terdiri dalam kalangan orang-orang yang susah. Dan ini lumrah. Ini lumrah buat para Nabi dan Rasul di mana rata-rata pengikut para Nabi dan Rasul termasuklah junjungan besar kita Nabi SAW terdiri daripada kalangan orang-orang yang fakir miskin ini seperti mana dalam hadis uh, Hirakal uh, Raja Hirakal dalam peristiwa Raja Hirakal bertanya kepada Abu Sufyan dalam sebuah hadis Uh, beliau Herakle uh, bertanya bagaimana keadaan pengikut uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adakah uh, majoritinya dalam kalangan orang yang kaya atau miskin maka Abu Sufyan menjelaskan kepada Herakle raja Herakle uh, bahawasanya kebanyakan uh, pengikut uh, Nabi Muhammad terdiri dalam kalangan orang-orang miskin Baik, kemudian tuan-tuan hadis 109 Ini juga saranan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memperbanyakkan sujud. Dan seperti hadis sebelumnya apa yang dimaksudkan dengan memperbanyakkan sujud ialah dengan memperbanyakkan solat sunat. Dan Nabi menjelaskan, tidaklah engkau sujud kerana Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan tinggikan dengannya darjat engkau dan menghapuskan uh, dosa. Maka apa yang dapat disimpulkan daripada hadis 109 ini ialah bahawa amalan ketaatan, amalan-amalan sunat ialah amalan yang dapat menghilangkan dosa-dosa seperti mana dengannya ia dapat meninggikan darjat mem, mem, meninggikan darjat dan memperbanyakkan amal memperbanyakkan pahala Justru disarankan buat seorang muslim itu untuk dia memperbanyakkan amalan memperbanyakkan solat sunat memperbanyakkan solat sunat di samping Salat fardu Salat fardu itu memang Mestinya perlu dilaksanakan Tapi adanya penambah Selain salat fardu itu Ialah salat, salat sunat Tidak kira sama ada salat sunat Yang bersebab Ataupun salat sunat Mutlak Kalau salat sunat Bersebab Ialah seperti mana Salat rawatib Salat duha Salat malam Qiyamun lil Demikian dengan Salat uh, wudu sunat wudu salat tahiyat masjid salat uh, sunat antara azan dan ikamat dianjurkan untuk seorang itu memperbanyakkan uh, salat sunat kemudian adalah hadis 110 Tuan-tuan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik-baik manusia ialah siapa yang umurnya panjang dan amalannya baik ini kita kena perhatikan tuan-tuan. Umur panjang tidak semestinya baik. Umur yang panjang tidak semestinya baik. Umur, umur panjang hanya baik sekiranya orangnya dalam ketaatan. Adapun orang yang umurnya panjang, tetapi dalam kemaksiatan, maka ini adalah seburuk-buruk keadaan. Kerana tiadalah kehidupannya di dunia lagi panjang umurnya, melainkan lagi bertambah dosa-dosanya jadi kerana itu uh, selalu uh, diingatkan kalau kita nak mendoakan untuk seseorang, jangan sekadar kita kata semoga, semoga umur engkau panjang Ini doa yang sebegini barangkali boleh menjadi musibah ke atas seorang itu Sebaliknya kalau kita nak doakan doakan kalau kita nak doakan umur panjang ke atas seorang itu kita tambah semoga dipanjangkan umur di dalam ketaatan semoga umur engkau panjang dalam ketaatan perlu ditambah itu kerana seperti yang kita kata kalau orang tu umur dia panjang tetapi dalam kemaksiatan maka itu adalah uh, musibah bukan satu nikmat. Seterusnya hadis 111 Tuan, -tuan dan puan Hadis 111 Ini adalah satu uh, menjelaskan kepada kita satu peristiwa yang yang, yang menarik dan luar biasa mengenai pakcik kepada Anas bin Malik Anas bin Malik adalah antara khadam pembantu peribadi uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab yang kita baca tadi uh, Tinggal lagi Anas bin Malik dia menceritakan tentang pakcik beliau ber, yang juga bernama Anas Anas bin An-Nadr Bagaimana Anas bin An-Nadr dia dia menyatakan Uh, dia, dia menyatakan rasa uh, kempunan dia kerana tidak dapat turut serta dalam perang badar kerana untuk makluman tuan-tuan, dalam perang badar, apabila Rasulullah dan sahabat keluar dari Madinah tujuan mereka sama sekali bukan untuk berperang justru Nabi Nabi tidak, tidak menyarankan para sahabat semua untuk turut serta dan lah seumpamanya baliknya hanya dalam jumlah yang, yang yang sedikit iaitu seramai 313 yang keluar bersama dengan Rasulullah dalam perang badar itu mengenangkan tujuan asalnya ialah untuk mereka nak nak nak, nak serang hendap kafilah Abu Sufyan tetapi ternyata Allah menghendaki sesuatu yang lain jadi Anas bin an nadhar dia dia menyatakan, menyatakan meluahkan rasa kempenan dia kerana tidak ter, tidak dapat turut serta dalam perang Badar. Uh, uh, tinggal lagi beliau uh, be, beliau uh, menyatakan tekad dan azamnya sekiranya dia, dia, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wataala dia dapat bertemu dengan musuh-musuh Islam kaum musyrikin. Beliau mengatakan, ya, yeah, uh, uh, Demi Allah, jika Allah memberi kesempatan kepada aku untuk memerangi kaum musyrikin, tentu Allah akan memperlihatkan apa yang aku akan lakukan. Ini yani, pernyataan uh, bersemangat daripada beliau. Bahawasanya beliau akan bersungguh-sungguh uh, memerangi kaum musyrikin itu. Sebagai menuntut balas. Ya, kerana tidak dapat turut, kerana tidak dapat turut sertai dalam uh, perang uh, Badar. Justru apabila berlaku perang Uhud, uh, uh, ternyata bahawa Anas bin An-Nasar ini telah uh, telah uh, menunaikan janjinya itu dengan dengan memerangi kaum Musyrikin lalu kesudahannya di akhir perang Uhud itu beliau termasuk dalam kalangan mereka yang yang gugur syahid sehingga kan Anas menceritakan bagaimana apabila kaum muslimin datang membelak-belak jenazah-jenazah yang bergelimpangan di medan perang Uhud itu hampir sahaja mereka tidak dapat mengenali jasad Anas bin an nadhar ini kerana ternyata yani ini antara sikap buruk dan jijik kaum musyrikin dahulu dan sekarang sama sahaja tuan-tuan kerana sikap buruk mereka bukan sahaja mereka telah membunuh Anas bin Anzar bahkan mereka telah mencincang mereka telah mencincang tubuh badan beliau yakni termasuk dengan kepala-kepala dan muka-muka beliau mereka telah mencincang, merosakkan. Dan untuk makluman, tuan-tuan, perbuatan mencincang jasad orang yang dah mati, walaupun jasad musuh orang kafir. Sesuatu yang dilarang dalam Islam. Apa yang dinamakan sebagai muslah. Muslah di, di, dilarang dalam Islam. Sekalipun dalam perang, tidak boleh melakukan muslah. Tidak boleh mencincang jasad musuh yang sudah terbujur kaku kerana apa gunanya apa, apa tujuan kenapa sampai diperlakukan jasad uh, uh, musuh dengan sedemikian rupa kalau bukan sekadar kerana hawa nafsu uh, tetapi itulah keadaan jasad Anas bin an nadhar di mana uh, muka dan jasad beliau telah dicincang sehingga tidak dapat dikenali oleh para sahabat sahabat tak dapat kenal ni jasad siapa ni melainkan apabila uh, anak saudara beliau, anak saudara perempuan beliau beliau uh, ternyata dapat mengenali jasad Anas bin Anzar ini uh, dengan melihat hujung hujung jari uh, beliau jadi apa yang dapat disimpulkan daripada hadis 111 ini tuan-tuan bagaimana Dianjurkan untuk seorang muslim itu Bermujahadah Dengan berkorban diri Dengan berkorban diri Termasuklah dalam jalan jihad Fisabilillah Jika Ditakdirkan oleh Allah SWT Dan diizinkan oleh pemerintah Dan Boleh kita Nyatakan di sini bahawa Termasuk dalam erti jihad Secara umumnya ialah jihad dalam melaksanakan ketaatan Bahkan termasuklah dalam erti jihad Fisabilillah dengan Ialah dengan keluar menuntut ilmu Keluar menuntut ilmu Juga termasuk dalam erti jihad Yang bukan semua kaum muslimin dapat melakukannya seperti mana yang kita sedia maklum rata-rata kaum muslimin tidak mampu keluar uh, untuk menuntut ilmu justru barang siapa yang me, me, me, me, melazimkan dirinya barang siapa yang yang uh, yang apa yang bertekad bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama menuntut ilmu agama yang benar bagi menghilangkan kejahilan atas dirinya sebelum orang-orang yang lain bagi memastikan naqidahnya dan amalannya betul selari dengan ajaran Islam yang yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Al Sunnah mengikut fahaman salaf Al-Ummah maka beliau orang yang seperti ini juga diertikan sebagai orang yang berjihad uh, di, di jalan Allah tinggal lagi tuan-tuan dalam uh, dalam hadis 111 ini antara perkara menarik yang disebutkan dalam uh, hadis ini ialah bagaimana bagaimana uh, Anas bin Al-Nadhar berkata kepada Sa'ad bin Mu'ad, surga itu, aku benar-benar mendapati, aku benar-benar dapat mencium bau syurga dari sebelah Uhud. Dari sebelah bukit Uhud. Pada hari ini, siapa yang berkesempatan menziarahi Madinah, antara program yang diadakan ialah pergi menziarahi uh, makam Syuhada Uhud. Yang tempat bersejarah tempat berlakunya perang Uhud yang sedang kita bicarakan. Jadi Gunung Uhud ni adalah ibarat gunung yang yang besar antara gunung-gunung yang besar di di Madinah uh, terus tersergam uh, indah di di Madinah pada hari ini. Tapi kita lihat adalah hadis ni bagaimana uh, Anas bin Nawawar dia mengatakan aku benar-benar mencium bau surga, ya. Yeah? Aku benar-benar mencium bau syurga dari arah Bukit Uhud. Uh, apa yang dapat kita fahami dalam dalam hadis ni? Adakah uh, adakah Anas bin Al Nadhar berdusta dalam kenyataan dia? Bagaimana dia boleh mencium bau syurga yang uh, dari arah Bukit Uhud? Uh, ini para ulama mengatakan ini semua hasil daripada Uh, keyakinan beliau dan kesempurnaan uh, iman uh, beliau Anas bin An-Nadhar keyakinan ke, keyakinan beliau yang tinggi akan ganjaran surga yang Allah janjikan buat mereka yang gugur syahid di medan perang dengan keyakinan itu kesudahannya Allah memberikan kepadanya karamah. Ini adalah karamah. Perkara luar biasa. Sehingga beliau dapat mencium bau syurga itu. Bagi menguatkan lagi. Bagi menguatkan lagi semangat uh, beliau untuk bermujahadah. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan di jalan Allah. Ini ini karamah yang Allah berikan kepada uh, Anas uh, bin an Sehingga kambleau uh, bersuara menyatakan perkara itu bukan kerana nak nak, nak berbangga-bangga nak menyombong diri tetapi kerana uh, menceri dia menceritakan nikmat yang yang yang dirasainya pada ketika itu aku benar-benar mencium bau surga dari uh, arah bukit uh, Uhud beliau menyatakan hal tersebut ya ketika mana beliau ya bergegas pergi ke arah Bukit Uhud untuk memerangi kaum musyrikin baik kemudian seterusnya hadis 112 ini juga satu kisah yang menarik untuk kita beri perhatian dan ambil faedah perawi Uqbah bin Amru dia menceritakan bagaimana apabila turunnya perintah dan saranan supaya bersedekah kerana kita maklum bahawa syariat turun secara berperingkat termasuklah pensyariatan supaya bersedekah ini turun kemudian semasa Nabi di Madinah maka perawi Uqbah bin Amru menceritakan bagaimana apabila ayat Al-Quran tentang yang menyarankan supaya bersedekah uh, diturunkan ternyata para sahabat bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya termasuklah dalam kalangan mereka yang barangkali boleh kita katakan kais pagi makan pagi dan hidup dalam keadaan uh, serba uh, kecukupan ternyata mereka juga bersungguh-sungguh untuk uh, bersedekah tetapi perhatikan ini yang ini yang menariknya di sini. Apabila dalam kalangan sahabat membawa sedekah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk supaya untuk Rasulullah bahagi-bahagikan apabila seorang sahabat membawa sedekah yang banyak kepada Rasulullah ternyata dalam kalangan kaum munafiqin berkata sesungguhnya orang ini dia riya dan sebab dia bawa sedekah yang banyak mereka kata mereka menuduh uh, sahabat yang membawa sedekah yang banyak itu sebagai riak manakala apabila, sekiranya ada seorang sahabat yang membawa sekadar apa yang mampu untuk dia sedekahkan dengan hanya sebanyak satu gantang ya dan kalau segantang, kita kata kalau segantang beras tu, ya yang ini beberapa kita kata nasi yang dipenuhkan dengan kedua tangan ini yakni sedikitlah ternyata apa kata orang-orang munafikin mereka kata sesungguhnya Allah tidak perlu kepada sedekah sebanyak satu sa' ini sesungguhnya Allah tidak perlu kepada sedekah sebanyak segantang ini maka Allah turunkan ayat 79 surah taubah yang melimbuzun almutawiina minal mu'minina fis sadaqat golongan yang mencela orang-orang beriman ketika mana mereka bersedekah dengan suka rela dan mencela orang-orang yang dan mencela orang-orang yang tidak memper, memperoleh untuk disedekahkan melainkan sekadar uh, apa yang uh, dia mampu ini Allah mencela golongan uh, munafiqin itu golongan yang berhati busuk golongan yang uh, golongan yang mencela kaum muslimin golongan yang melihat keadaan kaum muslimin itu serba tak kena kalau buat salah kalau tak buat pun salah kalau sedekah banyak salah kalau sedekah sedikit pun salah macam tu ini ini buruknya sikap kaum munafiqin dan kita lihat pada zaman sekarang golongan munafikin ini terus bertambah dan bertambah Justru kita harus berwaspada seperti mana dalam masa yang sama kita berwaspada daripada sikap munafik ini jangan sampai ya sikap buruk ini ada pada diri kita dengan kita bersangka buruk dengan sesama kaum muslimin yang mengerjakan amal kebaikan dan ketaatan Jangan kita mencela. Jangan kita mencela. Kalau benda tu baik, kita kata baik. Ya. Sekarang kali apa yang terlintas dalam fikiran saya seperti program solat subuh berjemaah yang diadakan baru-baru ni, uh, maka ber, maka ramailah yang pergi solat subuh ya, mengikuti program tersebut dan seumpamanya. Dan ada yang ada yang yang membangkitkan perkara tersebut sama ada dibolehkan atau tidak dan sebagainya di mana uh, kita tegaskan bahawa kalau berjemaah itu memang sememangnya dituntut tak kira ada program atau tidak jadi kalau ada program yang nak mengajak uh, orang ramai supaya melaksanakan kewajipan ini maka itu adalah satu yang baik uh, usah kita Uh, pertikaikan, ya, usah dipertikaikan Apa yang baik itu, ya. Salat berjemaah, salat fardu uh, berjemaah, tak kira salat subuh dan, dan atau yang lain, ini adalah memang termasuk dalam tuntutan uh, agama. Jadi jangan kita memperkecilkan usud tersebut, ya. Uh, kerana kita kita khawatir, ya, ini termasuk dalam sikap dan sifat orang-orang munafik. Yang, yang, yang suka menca, mencari salah orang yang suka mempersoalkan tentang niat orang itu dan sebagainya, sedangkan secara prinsipnya, kalau suatu amalan itu baik, pada zahirnya dikatakan baik dan kita hanya mampu menilai sesuatu itu pada zahir ada kalau nak menilai seorang itu eh, nak menilai niat batin seorang itu ikhlas atau tidak, ini bukan urusan kita dan uh, harus kita serahkan uh, urusan niat itu kepada Allah Subhanahu taala. Jangan jadi seperti orang munafik tadi yang mendakwa orang ini riak, ya, orang ini uh, uh, ini dan itu. Uh, ini tidak wajar. Kemudian kita lihat hadis yang terakhir dalam bab mujahadah ini hadis yang ke uh, 113 atau hadis yang ke-17 ya dalam bab ini ini menceritakan hadis ini ini adalah hadis Qudsi hadis Qudsi yang yang mana Allah menyatakan bahawasanya dia telah mengharamkan kezaliman atas dirinya justru dia menjadikan uh, justru dia mengharamkan kezaliman itu atas uh, atas para hambanya atas manusia dan Allah menyebutkan dia ya, nekmat sekian banyaknya nikmat-nikmat yang telah uh, diberikannya kepada para hamba-Nya uh, makan minumnya, pakaiannya, ya. Yeah. Justru hendaklah manusia itu uh, sentiasa berpaling kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, meminta segala-galanya daripada Allah, jangan sekali-kali meminta daripada yang lain. Termasuklah meminta keampunan Uh, daripada Allah Apa yang dapat disimpulkan daripada hadis 100 uh, 13 ini Bagaimana Allah memberi kemuliaan ke atas hamba-Nya Dan apa yang dimaksudkan dengan hamba Allah ialah manusia yang tunduk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apabila dalam hadis ni Allah katakan Allah mengatakan Ya ibadi wahai para hamba ku Ini adalah satu kemuliaan Satu pengiktirafan atas seorang itu Bahawa dia adalah hamba Allah Kerana sekalipun secara amnya Semua manusia hamba Allah Tetapi dalam masa yang sama Dibahagikan manusia ni kepada dua Hamba Allah dan hamba syaitan. Hamba Allah ialah mereka yang taat kepada Allah. Sedangkan hamba syaitan ialah manusia yang menderhaka kepada Allah dan taat kepada syaitan. Uh, justru hadis ini ditujukan kepada mereka yang memperhambakan diri mereka kepada Allah semata-mata. Jadi antara lain hadis ini uh, mensyariatkan. Supaya manusia itu bersungguh-sungguh meminta petunjuk daripada Allah, berdoa kepada Allah, merendah diri, tunduk, berharap kepada Allah, meminta daripada Allah semata-mata. Jangan sekali-kali kita meminta apa juga hajat kita daripada selain Allah SWT. Kalau ada hajat, minta daripada Allah ini ini uh, indahnya Islam, uniknya Islam, istimewanya Islam. Di mana apa sahaja permintaan boleh dipanjatkan langsung kepada Allah tanpa perlu perantara. Berbanding kalau kita lihat agama-agama lain, sering sahaja kita mendapati, ya, uh, penganutnya terpaksa mendatangi perantara-perantara. Sedangkan dalam Islam tidak ada perantara antara seorang uh, manusia itu antara seorang hamba itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Allah menyuruh supaya minta langsung uh, daripada dia termasuklah dalam hal urusan rizki rizki itu semua di tangan Allah justru jika mengharapkan rizki maka mintalah daripada uh, Allah uh, demikian Allah menjelaskan bahawa uh, Allah tidak mendapat apa-apa manfaat seperti mana tidak dia tidak mendapat apa pun mudarat atas ketaatan ataupun kemaksiatan yang dilakukan oleh uh, manusia itu dan uh, kemuncaknya tuan-tuan dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah suka daripada para hambanya Allah suka daripada uh, manusia meminta daripada dia merendah diri kepada dia dan bersungguh-sungguh uh, berharap agar hajat mereka ditunaikan kerana di sisi Allah segala perbendaharaan itu tidak akan berkurang sedikit pun daripada perbendaharaan Allah itu jika hajat uh, hamba itu uh, diperkenankan oleh uh, Allah Taala. baik ikhwah tuan-tuan dan perempuan saya kira sekadar itu untuk kita pada uh, malam ini dan dan dengan itu kita telah pun selesai membahaskan uh, bab yang ke-11 mengenai mujahadah ini manakala bab yang seterusnya bab ke-12 silah anjuran menambah amal kebaikan uh, di usia senja ini insya-Allah uh, kita akan uh, uh, bahaskan dalam uh, kuliah yang akan datang mudah-mudahan jika diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita akhirin dengan tesbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika syadu'ala ilah laddastagfiruka wa atubu ilaik wa salla'ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh